Хто біля телефону? А вам кого треба? Мені треба негайно Панаса Павловича. Хто говорить? Галя. А хто питає? Яків Васильович. Добрий день, Галю. Дуже прошу зараз покликати підійти до телефону. Дуже важна справа. Добре, зараз. Голосок холодний, ворожий. Я ж злий геній їхнього дому. Мефістофель і навіть не Кирпатий. Панасові Павловичу буде, розуміється, трошки ніяково й тяжко балакати зі мною. Але ж яка слабковольна людина з нього. Сховався і гадає, що відкараскався від мене. Як і Васильович чується в трубці гугняви, як усі голоси в телефоні, жіночий голос. Сама Варвара. Так, це я, Варваро Федорівно. Мені треба на одну хвилинку Панаса Павловича. Панас Павлович прохає мене переказати вам, що він дуже занятий. А я, свого боку, прохала б вас, Добродію Михайлюк, дати Панасові Павловичу і нашому домові спокій. Наші відносини повинні бути перервані раз на все. Виконаю ваше бажання неодмінно, Варвара Федорівно, Але все ж таки я прохаю Панаса Павловича підійти до телефону. Справа торкається вашої родини і усієї кар'єри вашого чоловіка, Добродійко. Слово «кар'єра» робить відповідне враження. Панас Павлович у цю хвилину зайнятий. «Чи не можете ви через мене переказати? Це ускладнить справу. Треба поспішати. Коли можете, перекажіть йому, хай негайно їде до мене. Негайно. Мене починає потішати роля, яка випадає на долю Варвари Федорівни, і я хочу, щоб вона сама послала його до мене. Але хоч приблизно скажіть, у чому річ? Варваро Федорівно, кожна хвилина дорога. Я вам сказав, уся кар'єра залежить від цього». Довідаєтесь сьогодні ж, я думаю. А зараз присилайте його до мене. Декілька хвилин мовчання. Половину зроблено. Чи сказати йому, навіщо я його кличу? Чи теж притягти його кар'єрою? Слухаю. Теж холодний, але трошки занепокоєний голос Панаса Павловича. Панасе Павловичу, негайно приїжджайте до мене. Страшенно важна справа на все ваше життя. Вияснити нічого не можу. Нема часу. «Швидше! Дозвольте Якове Васильовичу...» «А, пана Павловичу, Справа торкається вас, а не мене!» «Я рішуче ні при тут! Чи їдете чи ні, мені треба знати це зараз!» «Відповідайте!» «Добре, я поїду, але чудесно! Чекаю! Беріть автомобіль! До побачення!» «Я кладу трубку!» Біля нього, розуміється, з величним, розумним і строгим лицем стоїть Варвара. «Кар'єра річ серйозна і дуже близько торкається тепер і її!» Засіб перемоги і влади Діма у неї в руках. Суперницю зломлену й переможену, Злий геній лишився в дурнях. Отже, боятись ніби нема чого. І я бачу, як вона інтелігентним, поважним жестом кладе руки на плечі Панаса Павловича й говорить. «Ти, Панасе, цілком вільний у своїх вчинках. Ради Бога, не роби собі з того нічого. Цей Михайлюк, то правда, не до душі мені, але ти не в'яжи себе цим». Моя ж думка, коли вона тебе цікавить, така, що тобі треба поїхати до нього. Михайлюк ставиться до мене безумовно гарно, хоч не за всіх, де добре розуміє гарне відношення. Але в даному випадкові, я гадаю, варто довідатись, у чим річ. І вона сама подає йому капелюх, палицю, відчиняє двері. Сама! Через 15-20 хвилин входить до мене в кабінет пана Павлович, іде незалежною ходою просто до столу, Дивиться на мене крізь своє пенсне, злегка задравши голову догори, всміхається звичайною, але тепер трохи силуваною, насмішковато-вибачливою усмішкою. Витирає під щола, розв'язно здоровкається і загалом видко почуває себе поганенько. Ну, серденько, що за страхіття у вас? А ви помолодшали, стали гарним, молодцем. Ну, голубе, що ж загрожує моєму життю? «Де ховається моя загибель, га?» «Я не усміхаюсь і сиджу за бюрком, як при прийомі своїх клієнтів. Я тільки що бачився з Олександрою Михайлівною, пана Сепавловичу, з притиском і тихо кажу я. А, не без ніяковости, недбало висловлює він своє здивування і бере зі столу сірничницю. Як же вона там? Давненько не бачився я з нею. Між іншим, серденько, план наш не здійснився. Як бачите, я знов лоно сім'ї». Так, мені оповідала про це Олександра Михайлівна. І в нас з цього приводу була серйозна розмова. Результат цієї розмови, пана Сепавловичу, той, що... Я роблю строгу холодну павзу. Що вона згоджується бути вашою жінкою, не вінчаючись, і відмовляється від попередніх своїх поглядів на це питання. Панас Павлович мовчки, й розгублено становить сірничницю на стіл. Це жарт, Якове Васильовичу. Ані трошки. Я розумію, коли і як можна жартувати. З Дімою чи без нього, вона чекає вас, як ваша жінка. Він потрохи стає жовто-блідим і так само не зводить з мене переляканих очей. Це цілком несподівано, тихо вимовляє він. Через що? Яким способом? Я коротко переказую розмову з Олександрою Михайлівною, а він напружено стежить за нею, машинально покиваючи головою. Потім він підводиться прудко дрібно ходить по хаті, вниз похиливши голову. «Та вона ж діму не віддасть», – відразу зупинившись проти мене, – каже він. «Значить, знову красти? Знову це все? Стерегти, труситись, бути прикутим до нього – це тяжко. Це, знаєте, так нестерпно тяжко, так образливо, так гидко і так безпотрібно, що я не знаю, я не знаю». «Ви перевернули мене всього, як ви Васильовичу цим повідомленням, у мене трусяться коліна!» Він сідає і починає витирати скла пенсне, близько тримаючи його коло очей. А руки тремтять у нього, як у алкоголіків. «Ну, що ж», – втримано, неголосно кажу я. «Можна лишити Діму в Варварі Федорівні, відмовитись від нього, нову родину утворити!» «Панас Павлович швиденько зиркає на мене без пенсне!» Потім, хапаючись, надіває його і злякано застигає. «Цебто, як залишить?» «Зовсім? Назавсігди?» «Ні, навіщо назавсігди?» «Коли Діма підросте, він нема сумніву, сам перейде до вас». «Ні, але тепер, тепер!» «А тепер так, звичайно!» «Я знаю, це важко, але не забувайте, що у вас з Олександрою Михайлівною будуть також діти. І те, що... Ні, це неможливо, це неможливо! Через що?» «Не можу, не можу, цього, цього я не можу!» Він швидко крутить головою і, неначе замовляючи, злякано проказує своє «не можу». Я, не звертаючи уваги на його страх, починаю доводити йому необхідність пірвати з Варварою і жити з Олександрою Михайлівною. Та почекайте, Якове Васильовичу, – вручається він, – через що раптом у неї таке відношення. Це мене просто... Я не можу вірити, щоб людина від одної розмови могла все змінити. Це було б дуже приємно для вашої красномовності, але... Маєте цілковиту рацію, пана Се Павловичу, цілковиту рацію. Але річ не в моїй красномовності, а в тім, що Олександра Михайлівна вже давно очевидячки змінилась. Вона була вже готова, я тільки, ну... Скинув покривало, подібно як це робить прислуга при відкритті скульптури митця. Тут життя міняло, розумієте? І ви могли скинути це покривало, але ви, вибачте мені, тюхтій, бо я гус і не психолог. Ви далі свого носа нічого не помічаєте, але цю красу, якою вона тепер засяла, сподіваюсь, і ви побачите. І коли ви хоч хвилину будете вагатись, я... Добре. «Позвольте, Якове Васильовичу!» І панас Павлович, заклавши руки за спину, ходить важко, помалу по кабінеті взад і вперед. Він нагадує мені вчителя, що диктує учням диктант. Нарешті він зупиняється і не то жалібно, не то насмішкувато говорить. А всі вже вітали з улаштуванням конфлікту. Навіть ректор прислав листа з села. Тепер, значить, знов розмови, пересуди, дурне становище». Хай трохи почухають язики. Так, але я рискую неприємностями по службі. Коли я помирився з жінкою, мені один мій товариш оповідав, що мені щось таке вже загрожувало, а шуру теж можуть скинути з посади. Не просто, а причепляться. Але це, звичайно, той... Потім я саме розпочав тепер роботу... З Варварою Федорівною у нас вироблено Конституцію, і я вже, так би мовити, можу бути гарантований, що... Так, усе це розуміється, але знову вияснення відносин, лайки, сварки, образи, плач дітей... Ой, усе віддаси, щоб тільки не мати цього. Та яка рація! Усе одно всі, через яких 20-30 років будемо гнити в цій землі. Так несподівано закінчивши, він махає рукою й сідає в фотель, стомлено звісивши голову на груди. «Ну, пана Сепавловичу, усі ці резони, геть аж до останнього гниття, мають певну цінність. Але не настільки вже, щоб через них губити себе. Олександру Михайлівну, Діму та й саму Варвару Федорівну». «Ні, як ви, Васильовичу, куди нам уже про кохання думати та про всякі перебудови? Та й не можу я без Діми». «Що ж це він хоче посадити мене в дурне, смішне становище перед Олександрою Михайлівною?» «Ну, знаєте, пана Сепаловичу, я не мав вас за дуже сильну людину, але тепер простіть мені. Мені сором за вас. Та де вже там? Та куди вже нам? Усі ми згинемо!» «Так на якого ж біса ви морочили голову дівчині протязі стількох років? Ну, і гнийте собі на здоров'я, саме!» «А навіщо ж ви їй псували життя?» І головно, дивіться, коли ви всю мучили її, коли ви перевернули її весь світогляд, коли ви жалем прив'язали її до себе навіки, тоді ви робите собі Конституцію. Добре, добре. Та вам Варвара Федорівна покаже таку Конституцію, таку чисто російську загилить вам Конституцію, таку вам гарантію дасть, що через два роки від вас лишиться тільки гудзики від ваших черевиків. І подумати що цього чоловіка любить така красуня, така глибока, чесна, прекрасна женщина. Йому дають рай, а він... Позвольте, Якову Васильовичу, ви не маєте права, нарешті, ніякого права. Е, дайте ви мені спокій з вашими правами. А ви маєте право калічити дівчині життя? Та хто калічить? «Хто калічить?» – раптом схопившись на ноги, пронизливо, трохи не з вереском, тоненьким голоском кричить панас Павлович, червоніє так, що аж сльози йому виступають на очах. «Хто калічить? Як ви смієте мені це казати? Коли ви? Коли я?» – заспокойтесь Панасе Павловичу. «Ви не смієте? Ви не розумієте? Я, я може через це все?» Був на волосинку від смерти. Я не можу більше, розумієте? Я, може, в сто раз більше покалічений. Я мертвяк. Я тільки спокою хочу. Тільки спокою. Нічого мені не треба. Ради Бога, нічого. Робіть, що хочете. Він сідає в фотель і несподівано ридає, поклавши голову на поручень фотеля і одвернувши її в бік. Пенсне падає на підлогу, і я кидаюсь підіймати його. Це трохи утишує його. Він сидить довго, дугою зігнувшись у фотелю і нарешті випростовується. Я ходжу по кабінеті. Простіть, Якове Васильовичу, страшенно нерви попсувались у мене за цей час. Я подумаю ще про це. Занадто рішучий крок. Це дійсно може змінити все життя. Тут думати нема про що, похмуро, відповідаю я. Так чи ні, от і все. Все вже обдумано, треба рішати. Ні, так ні. Будьте спокійні. Олександра Михайлівна багато на цьому не стратить. Хіба що тільки виграє. З її красою, розумом, характером вона знайде гідного чоловіка. За це можна не турбуватись. Головне, виразно й точно відповідайте. Панас Павлович здивовано кліпає очима. Вона сама казала, що знайде іншого. Цього не кажуть, це роблять. І будьте певні, що я перший постараюсь, щоб вона це зробила. На губах Панаса Павловича закисає розгублена усмішка. Я ж не казав, що не хочу. Це треба обміркувати. А я вам кажу, що міркувати нема чого, так чи ні, і все. Більше від вас нічого не вимагається. Може, ще з Варварою Федорівною бажаєте порадитись, а? А з Шурою можна побалакати? Прошу дуже, але негайно. Панас Павлович дивиться на годинник, потім заклопотано поглядає на телефон, знову на годинник і миттю каже рішуче. Ну, їдьмо. отак От би й давно. Я підвожу його додому, Олександри Михайлівни, прощаюсь і пішки вертаюсь назад. Без мене вони краще змовляться. Я потираю руки й весело усміхаюсь, уявляючи собі величну варварочку. Вечір темний, задумливо тихий і притомлений. Небо, як густо синій шовк, на ньому хтось розсипав живе срібло, і воно розбилось на безліч дрібних тремтячих крапельок, що відбивають голубим. Зеленим і жовто-червоним світлом, Затишно і мирно під цим темним покровом. І що ближче я підходжу додому шапочки, То тепліше і журніше стає моє почування Зв'язку з небом, будинками, розчиненими вікнами. Мені здається, що я можу увійти в кожний з цих будинків, Заговорити з тими людьми, що ми у вікнах, І вони відповідатимуть мені просто, привітно, Трохи сумовито. От і дім Шапочки. Її вікно темне. Темною вітальні, мабуть, усі сидять у їдальні. Он червоне вікно, яке було мені таким близьким та хвилюючим у ніч стояння. До Шапочки не можна йти сьогодні. Я вже був у неї свої два рази на цьому тижні. Я сідаю на лаву біля воріт якогось будинку. Паркани палісадників з двох боків утворюють темний коридор з зеленим дахом дерев. По освітленому тротуарі в десяти кроках від мене проходять люди. Їм мене не видно, а я стежу за ними, поки вони не сховаються за палісадниками. Брук блищить від світла лихтарів. Десь грають на басолі і її звуки, подібні до грудного низького жіночого голосу. Я думаю про Шуру, Панаса Павловича, Варвару, але вже нема ні зловтіхи, ні задоволення – не наче я виїхав з города кудись далеко і надовго. По тротуарі цокають чиїсь кроки, судячи по згуку, жіночі. Постукують нехапливо, ліниво. З'являється біла сукня, знайома торбинка і нарешті вся шапочка в білому мережаному капелюсі. Я притмом встаю і мимохідь гукаю голосно. «Ганно, пили півно!» Шапочка повертає голосу і зупиняється, вдивляючись у мене. Я похабцем підходжу до неї. «А, це ви!» – каже вона протягом. «Знову блукаєте?» В голосі незвична, невластива їй утома й повага. «Ви там сиділи? Я теж хочу посидіти!» І просто є товоріт. «Сідайте й мовчіть, я не хочу балакать!» Сердиті тужні нотки. Руки мляві, знеможені, як у п'яної. Торбинку вона кидає на лаву і спиною спирається на стіну. З-під капелюха в пітьмі мені видко тільки шматочок, щоки, вуста й підборіддя. Губи заломлені гидко і здаються спухлими. Від неї йде теплий молочний запах, як від дітей. Я почуваю зворушення, жаль, і мені хочеться всадовити її зручніше, прикрити чим-небудь, погладити постомлено кинених на коліна руках і спитати, що з моєю шапочкою, що з моєю маленькою дитинкою. Розкисла я жалібно, і сердито говорить вона. Казала ж, не треба йти на музику. Я мовчу й обережно беру торбинку, почуваючи до неї рідну ніжність.